Частина вісімнадцята. Розділ четвертий. Щойно Расті виїхав на шосе 119, як почув автомобільний гудок. Він поглянув у люстерку і побачив на повороті до шпиталю міський ваговоз із написом «Громадські роботи». Нелегко було точно роздивитися у світлі сідаючого сонця, але йому здалося, що за кермом машини сидить Стюарт Бові. Придивившись уважніше, Расті побачив таке, від чого в нього душа зраділа. У кузові містилися два газових балони. Звідки їх привезли? Він з'ясовуватиме пізніше, можливо, навіть поставить декілька запитань. Але зараз йому значно полегшило на серці просто тому, що їм тепер повернеться світло. Знову почнуть працювати апарати штучного дихання і монітори. Ймовірно, газу не вистачить надовго, але наразі він перебував у стані «перебитися день і вже добре». На вершині міського пагорба він побачив свого знайомого пацієнта-скейтбордера Бенні Дрейка з парочкою друзів. Один із них був той хлопець Маклечі, котрий забезпечив пряму відеотрансляцію ракетного обстрілу. Бенні махав руками і щось кричав, вочевидь бажаючи, щоб Расті зупинився потеревенити. Расті помахав йому у відповідь, але не загальмував. Йому не терпілося побачитися з Ліндою. Заразом і послухати, що вона скаже, звичайно, але головне побачити її, обійняти її, остаточно помиритися з нею. Барбі хотілося відлити, але він терпів. Мав досвід проведення допитів в Іраку і знав, як це робилося там. Хто знає, чи вже і сюди дійшла тамтешня практика, але це цілком можливо. Такі речі поширюються дуже швидко. А великий Джим проявляв жорстоку здатність не відставати від часу. Як і більшість талановитих демагогів, він ніколи не применшував готовність своєї цільової аудиторії повірити в найабсурдніше. Барбі також мучила Спрага, тож він не вельми здивувався, коли перед ним знову з'явився офіцер зі склянкою води в одній руці та аркушем паперу з припнутою до нього ручкою в другій. А тож, так це і відбувається. Саме так ведеться у Фалуджі, Таркіті, Мосулі, Хіллі Багдаді. А тепер виходить і в честермілі. Цим офіцером був Джуніор Ренні. «Ну що, поглянь на себе!» – почав він. «Схоже, ти зараз уже не той зух, що був здатен когось побити за допомогою своїх армійських трюків». Він підняв руку, в котрій тримав аркуш, і потер пучками собі ліву скроню. Папір явно тремтів. «Ти сам не дуже гарно виглядаєш». Джуніор різко опустив руку. «Я почуваюся пригарно, як риба на дні». «Щось тут не так», – подумав Барбі. «Люди зазвичай кажуть, як риба в воді, а в дещо інших випадках дехто каже, як камінь на дні. Можливо, це нічого не значить, проте...» «Ти певен? Очі в тебе геть червоні. Я почуваю себе офігітельно класно. І прийшов я сюди не для того, щоб обговорювати це». Барбі, знаючи, для чого сюди прийшов Джуніор, спитав. «Це вода?» Джуніор, ніби тільки зараз згадавши про склянку в своїй руці, поглянув на неї. Йо, шеф сказав, що ти, либонь, хочеш пити. Як то кажуть, так пити хочеться, що ледь не всикаєшся, заіржав він з таким захватом, ніби сам щойно придумав цей парадокс. Хочеш? Так, будь ласка. Джуніор простягнув йому склянку. Барбі хотів було її взяти, але Джуніор відвів свою руку назад. Ну, звісно, все як заплановано. «Чому ти їх убив? Мені цікаво, Барбі. Хіба що Енджі більше не хотіла з тобою трехитись. І тоді ти попробував Доді, але виявилося, що їй більше до вподоби жерти Крек, ніж ковтати твій хір». А Когінс випадково побачив щось, чого йому не слід було бачити. А Бренда почала підозрювати. «А що? Вона й сама давно перетворилася на копа, ясна річ. Через вприскування». Джуніор зайшовся верескливим сміхом, але під його веселищами ховалася чорна пильність і біль. Щодо останнього Барбі не мав сумнівів. Що? Нема чого сказати. Я вже сказав, я спраглий, я хочу пити. Йой, та звісно ж так. Газок в очі, клята штука, авжеж. Розумієте, враз побачив свій рак. Як воно там? Спекотно. Джуніор знову залявся сміхом. Трохи води зі склянки вихлюпнулося йому на зап'ясток. Схоже, у нього трішки тремтять руки, і запалене ліве око потроху сльозиться. Подумки: "Джуніор, що з тобою негераст? Чорти тебе забирай. Мігрень, щось гірше? Ти когось убивав? Тільки своїм кухарством". Джуніор посміхнувся, немов кажучи: "От молодець, от брехун. Ніяким кухарем ти там не був Барбі. Ти був офіцером зі спецдоручень!» Так, принаймні написано у твоїй посадовій атестації. Мій тато пошукав про тебе в інтернеті. Хоч там і небагато, але дещо є. Він гадає, що ти там був дізнавачем. Можливо, проводив таємні операції. Ти був чимось на кшталт армійського Джейсона Борна? Барбі мовчав. Ну, розкажи, ти когось убив? Чи мені краще запитати, скількох ти убив? Я маю на увазі, окрім тих, котрих ти закатрупив тут. Барбі мовчав. «Чувак, а вода ж яка гарна! Прямо з кулера на горі! Чілі-вілі!» Барбі мовчав. «Отак ви звідти повертаєтеся з купою різноманітних проблем. Таке враження я виніс з того, що я бачив по телевізору. Правда це чи брехня? Істина чи вигадка?» «Це не мігрень змушує його до такої поведінки. Принаймні, я з такою мігреню ніколи не стикався». «Джуньоре, а голова в тебе дуже болить?» «Зовсім не болить!» «Давно в тебе головні болі». Джуніор обережно поставив склянку на підлогу. Цього вечора він був озброєний. Він витяг пістолет і націлився ним крізь грати на Барбі. Дуло злегка тремтіло. «Ти все ще бажаєш продовжувати гратися в лікаря?» Барбі дивився на пістолет. Пістолета в сценарії не було. в цьому він не сумнівався. «Великий Джим мав на нього плани». Радше за все неприємні, але до них не входила сцена, в якій Дейла Барбару можуть застрелити в підвалі поліцейської дільниці, при тому, що хтось миттю прибіжить сюди згори на постріл і побачить, що двері камери замкнені, а жертва беззбройна. Проте йому не вірилося, що Джуніор керуватиметься планом, бо джуніор хворий. «Ні», – відповів він, – «я не лікар, щиро вибачаюся». «А вже ж вибачаєшся! Одним вибаченням не відкупишся, казарма!» А втім, схоже було, що Джуніор задоволений. Він засунув пістолет до кабури і підняв з підлоги склянку з водою. «У мене є своя теорія. Ти надивився там усякого, сам робив усяке таке, а потім прибитий враженнями повернувся сюди. Постравматичний стресовий розлад. лади з сексуальним напруженням, сверблячка пеніса. Моя теорія каже, що ти просто зірвався. Я правий!» Барбі мовчав. А втім, схоже було, що Джуніора це взагалі не обходить. Він просунув склянку крізь грати. Бери, бери. Барбі потягнувся по неї, очікуючи, що його знову одурять, але ні. Покуштував. Ані холодне, ані варте пиття. Пей, пий, підбадьорив його Джуніор. Я натрусив туди тільки півсклянки, для тебе це ніщо, хіба ні? Хліб же ти собі солиш, авжеж. Барбі на нього тільки поглянув. Ти солиш собі хліб? «Солиш його собі, ти! У шльопок, га!» Барбі простягнув склянку назад крізь грати. «Залиш, залиш собі!» – великодушно волів Джуніор. «І оце візьми також!» Він просунув крізь грати аркуш і авторучку. Барбі взяв і пробіг очима папір. Це було саме те, чого він очікував. Внизу відмічене місце, де він мусить поставити свій підпис. Він простягнув папір назад. Джуніор позадкував ледь не танцювальними па, посміхаючись і хитаючи головою. «Залиши це собі! Тато мені казав, що відразу ти не підпишеш, але ти гарненько поміркуй. Подумай про те, як отримати склянку води без солі. І їжу. Уяви собі великий чізбургер. Можеш ще й коло отримати. У холодильнику на горі стоїть холодненька. Хочеться тобі бляшаночку коли». Барбі мовчав. «Ти собі солиш хліб?» «Давай, кажи, не соромся, солиш? Ні, ти срака з ручкою!» Барбі мовчав. «Ти підпишеш. Коли зголоднієш достатньо і пити серйозно захочеться, ти підпишеш. Так мій тато сказав, а він зазвичай не помиляється щодо таких речей. Бай-бай, Барбі!» Він уже було вирушив коридором, а тоді знову обернувся. «Не варто тобі було торкатися мене навіть пальцем, зрозумій. Це була твоя головна помилка!» Коли Джуніор підіймався по сходах, Барбі примітив, що той ніби трішечки накульгує, чи радше підтягує ногу. Саме так волочить ліву ступню, хапаючись правою рукою за перила для рівноваги. «Цікаво», – подумав він, – «як оцінив Берасті ці симптоми?» А ще подумав, чи буде в нього коли-небудь можливість про це в нього спитати. Барбі уважно прочитав зізнання без підпису. Він радо порвав би цей папір на дрібні шматочки» і викинув їх у коридор. Але це була б зайва провокація. Він потрапив кішці в пазури, і найкраще, що він може зараз робити, це не робити ніяких рухів. Аркуш він поклав на тапчан і ручку поверх нього. Потім узяв склянку з водою. Сіль. Отруєно сіллю. Він чув її запах. І йому подумалося, що це схоже на те, чим став Честер тепер. Але хіба місто не було таким раніше? ще до купола. Хіба великий Джим з його друзями доволі довгий час не засолювали тутешній ґрунт? Барбі відповів собі «так». І ще подумав, якщо він вибереться з цієї поліцейської дільниці живим, то лише завдяки якомусь чуду. Однак у цій справі вони були аматорами. Вони забули про туалет. Либо ніхто з них не бував у такій країні, де навіть застояна калюжа здається подарунком коли на тобі 90 фунтів екіпіровки, а температура повітря 46 градусів за Цельсієм. Барбі вилив солону воду в куток камери, потім помочився у склянку і сховав її під тапчан. А тоді, немов якийсь молільник, він укляк на колінах перед унітазом і пив, пив, аж поки не відчув, як йому роздувся шлунок. Лінда сиділа на передньому ганку, коли під'їхав Расті. На задньому дворі Джекі Веттінгтон хитала гойдалку, на котрій сиділи малі Джей Джей, просячи її штовхати ще дужче, посилати їх ще вище. Лінда пішла йому назустріч, розставивши руки, поцілувала його в губи, відсторонилася, щоб подивитися йому в очі, потім, знову тримаючи долонями його за щоки, припала розкритими губами до його вуст. Він відчув короткий вологий доторк її язика. І в ту ж мить у нього почалася ерекція. Вона теж це відчула і ще міцніше притиснулася до нього. Йо, промовив він, нам частіше треба лаятися на публіці. А якщо ти не відсторонишся, ми зараз зробимо публічно і дещо інше. Ми зробимо це, але не на публіці. Та, спершу. Чи мушу я ще раз вибачитися сказати, як мені жаль? Ні. Вона взяла його за руку і повела до Ганко. Добре. «Бо нам треба про дещо поговорити. Про серйозні речі». Він поклав свою вільну руку поверх її долоні. «Я слухаю». Вона розповіла йому про те, що відбулося у дільниці, як вигнали Джулію тоді, як Енді Сендерсу було дозволено спуститися вниз, побачитися з арештантом. Розповіла, як вона і Джекі пішли з Джулією до церкви, щоб побалакати там з нею приватно, і про подальшу розмову в пастораті з Пайпер Лібі і з Ромі Берпі, на додачу. Коли вона розповіла йому про те, що в бренде Перкінс трупне задубіння було на початковій стадії, Расті нашорошив вуха. «Джекі», – погукав він, – «наскільки ти впевнена щодо задубіння?» «Цілком», – відгукнулася вона. «Привіт, татуню», – гукнула йому Джуді. «Ми з Дженні хочемо на гойдалці зробити сонце». «Ні, не можна», – гукнув у відповідь Расті і послав дівчаткам повітряні поцілунки з обох долонь. Обидві доні їх уловили. Коли йшлося про повітряні цілунки, дівчатка були асами. «О котрій годині ти побачила тіла, Лін?» «Гадаю, близько 10.30. Катавасія у супермаркеті давно на той час завершилася. Тож, якщо Джекі права і задубіння тільки починалося, хоча ми не можемо впевнено цього сказати, хіба не так? Так, але послухай, но я говорила з Розі Твічел, Барбара прийшов до Троянди Шипшини, «За 10 хвилин до шостої. З того моменту і до того, як було знайдено тіла, у нього алібі. Тож коли він міг її вбити? О п'ятій? О п'ятій Хіба це ймовірно, якщо задубіння почалося лише через 5 годин?» «Навряд чи, але не виключено. На трупне задубіння впливають різноманітні фактори. Температура – місця, де лежить тіло, перш за все. У тій коморі було жарко? Тепло». Уточнила вона і, схрестивши руки на грудях, поклала долоні собі на плечі. Там було тепло і дуже тхнуло. Розумієш, що я маю на увазі? У такому разі він міг убити її десь о четвертій ранку, а потім доставити її туди і запакувати у... Я думала, ти на його боці. Так і є, але то навряд чи, бо о четвертій ранку в коморі набагато прохолодніше. А взагалі-то, яким чином він міг опинитися біля бренди о четвертій ранку? Що кажуть копи? Що він шпокав її? Навіть якщо старші жінки набагато старші його тема, то як могла вона через три дні після загибелі свого чоловіка, з котрим прожила 30 з гаком років? Вони кажуть, що там було не за узгодженням, промовила вона похмура. Вони кажуть, це зґвалтування. Те саме вони кажуть і щодо тих двох дівчат. А Когінс? Якщо Барбі шиють справу, щось вигадають. А Джулія хоче про це в себе надрукувати? Вона хоче написати статтю і порушити в ній деякі питання, але про те, що задубіння було на ранній стадії, вона не згадуватиме. Рендолф той, можливо, достатньо тупий, щоб не вирахувати, звідки їй дісталася ця інформація, але ж Ренні здогадається. Все одно це може бути небезпечним, сказав Расті. Якщо вони затикатимуть її рот, вона ж не може звернутися до спілки захисту громадянських прав. Не думаю, щоб її це хвилювало. Вона розізлилася до скаженіння, Вона навіть підозрює, що бунт у супермаркеті міг бути підстроєним. А може так воно і є, подумав Расті, але промовив. Чорт, мені би побачити ці тіла. Може ти ще й встигнеш? Я знаю, що ти думаєш, Любонько, але ви з Джекі можете втратити роботу. Або щось гірше, якщо великий Джим таким способом позбавляється дратівливих проблем. Ми просто не можемо залишити все, як зараз. А також зараз це, можливо, нічого і не дасть. Можливо. Якщо в бренди Перкінс задубіння тільки почалося десь між четвертою і восьмою, то зараз вона, але бонь, уже в повному задубінні, і навряд чи я щось дізнаюся з її тіла. Окружний судово-медичний експерт, мабуть, зумів би, але він для нас недосяжний, як і спілка громадянських прав. Може, там є щось інше? Щось таке в її трупі або в когось з інших? Ну, знаєш, якийсь знак, що проявляється під час розтину. Коли мертві говорять живими. Мало шансів. А знаєш, що краще було б? Якби хтось бачив бренду живою після того, як Барбі з'явився на роботу о 5.50 цього ранку. Оце б пробило в їх пароплаві таку діру, що важко залатати. Прибігли по обійми одягнені в піжами Джуді і Дженіл. Расті чесно виконав свій обов'язок. Джекі Веттингтон, котра йшла слідом за дівчатками, чула його останні слова і сказала: "Я порозпитую людей". "Тільки обережно, попросив він. "А тож, але мушу признатися, я все ще сумніваюся. Це його жетони знайшлися в руці Енджі. І він ні разу не зауважив, що вони пропали, і взнав про це тільки коли знайшли тіла?" "Які тіла, тато?" спитала Дженіл. «Це так складно, Доню», – зітхнув він, особливо для маленьких дівчаток. Очимо вона показала, що згодна. Тим часом її менша сестричка пішла зірвати собі кілька пізніх квітів, але повернулася з порожніми руками. «Вони помирають», – доповіла Джуді. «Усі коричневі її по краях гидкі. Мабуть, жарко їм зараз», – сказала Лінда, і Расті здалося, що вона ось-ось заплаче. Він кинувся в прорив. «Дівчатка, ідіть у дім і почисти зуби. Воду собі налити з того глечика, що стоїть на кухонному столі. Дженні, ти призначаєшся наливальницею води. Ну, катайте». Він знову обернувся до жінок. «До Лінди, тобто?» «Як ти, все гаразд?» «Так, це просто-просто воно жалить мене з найнесподіваніших боків. Я собі подумала, не мусили ті квіти так умирати, а тоді нічого цього не мусило трапитися перш за все». Вони помовчили, обдумуючи її слова, а тоді заговорив Расті. «Треба почекати, подивитися, чи попросить Рендольф мене оглянути трупи. Якщо так, я зроблю це без усякого ризику підставити вас. І якщо ні, це нам уже про щось скаже». «А тим часом Барбі сидить у камері», – нагадала Лінда. «Можливо, саме зараз із нього витягують зізнання». «Припустімо, ви зі своїми значками проведете мене до похоронного салону», – запитав Расті. Далі, припустімо, я знайду щось таке, що виправдовує Барбі. Ви гадаєте, вони закричать «Ой, чорт, ми обійсралися!» і випустять його, а потім ще й віддадуть йому владу? Бо саме цього бажає уряд. Контролю над усім містом. Ви гадаєте, Ренні, може таке дозволити?» Раптом голосно озвався його телефон. «Найпаскудніший із людських винаходів», – промовив він, та дякувати обставинам зараз його хоча б не в шпиталі перервали. «Містер Еверетт». Жіночий голос. Знайомий, але він не зміг пригадати, кому саме він належить. «Так, але якщо у вас не щось термінове, я трохи зараз зайня...» «Я не знаю, наскільки воно термінове, але це дуже-дуже важливе питання. Оскільки містер Барбара, чи то полковник Барбара, як я розумію, заарештований, єдина людина, кого воно наразі стосується, це ви». «Місіс Маклечі?» «Так». Але вам треба поговорити з Джо. Передаю йому слухавку. Доктор Расті, голосом завзятим, ледь не захеканим. Привіт, Джо, що там таке? Здається, ми знайшли генератор. То що ми мусимо робити тепер? Сутінки впали так раптово, що всі троє аж ахнули. А Лінда вхопила Расті за руку. Та то була лише велика смуга кіптяви на західному боці купола. То просто сонце за неї зайшло. Де? Чорна гряда. «А з радіацією там як, синку?» Розуміючи, що мусила там бути радіація, а вже ж, бо як інакше вони його могли знайти? «Останній показник був плюс двісті», – відповів Джо. «Це не зовсім небезпечна зона. Що нам тепер робити?» Расті пошкріб собі потилицю. «Так багато всього відбувається? Так багато і так швидко? Особливо як для містечкового Гойтеля?» котрий ніколи не вважав себе за такого, хто вміє приймати рішення, не кажучи вже про те, щоб бути лідером. «Сьогодні нічого, вже майже ніч. Розберемося з цим завтра вранці. А тим часом, Джо, ти мусиш мені пообіцяти тримати це в секреті. Знаєш, ти знають Бенні і Норі, і твоя мама знає, хай так і залишається». «Гаразд!» – голос Джо прозвучав пригнічено. «У нас так багато є, про що вам розповісти». Але я гадаю, це може зачекати до завтра. Він перевів дух. Трохи лячно від усього цього, правда? Так, синку, погодився Расті. Так і трохи лячно.